Allahümün beynələ haqqa haqqan var zıqqına ittibəəhu və beynələ batıla batıların və cübləmin ya müfəhmin Süleyməni fəhhimnə ya muallim İmrahim əllimnə Allahümün əllimnə mə yənfəunə və nfəunə mən ləmtənə inə kəntəl əlimun həkim Hər şeydən öncə Allah subhanə və tealanın neymətdənə şükür lazımdır və qul unutmalı deyil ki qul nə qədər çox Allah subhanə tealanın neymətdənə şükür Allah subhantala ona olan neymətlərin daha da artırar. Və bugünkü neymətlərdən açıq-aşkar olan neymətlərin biri də əminəmansılıq neymətidir ki, həqiqətən də əminəmansılıq neymətinin sayəsində biz dinimizi öyrənib, öyrədib və öyrəndiyimizi əməl edə bilirik ki, Allah subhantala bizim bu neymətimizi daha da artırsın. Allah subhantala bu neymətin, Yəni bu ıı, dərsin təşkilində, yəni səbəbkar olan evi evəhline hifz eləsin, onların malına mülkünə bərəkət versin. Və Allahsın bizim əzizimiz daha da bərəkətli olsun və bizi eşidib faydanlandırsın. Və biz e keçən dərsdə İmam Buhari rəhməhullahın, 18-ci, yəni iman bölməsindən 18-ci, yəni babını bitirdik. Ha bu gün inşallah 19-cu bölmədəyik. İmam Buhari rəhməlla buyurur ki, İzə ələm yəkun el-İslamu aləl-xəqiqə və kən aləl-İstislami əv-il-xofi ki, e, belə bir başlığı qoyub ki, Əgərdir İslam həqiqi olmasa, yəni bir insan e, zahirən İslami deyilirsə və İslam onun da həqiqi deyilsə, yəni onun demək istəyir ki, yəni əgər həqiqi deyilsə İslam o insanda, o İslam ona fayda verməz. Çünki deyək ki, həqiqət olmadığı halda onda İslam, yəni onun İslam'a gəlməsi e, ya qorxudan ya da ki, ölümdən, yəni hidayət, yəni İslam'a, yəni gəlməsi. Yəni müəllif onu qeyd etmək istirir ki, e, yəni əgər e, Allah Subhanahu taala təslim olmaq, yəni e, həqiqətən deyilsə, yəni onun e, İslamı şəriyyət qaydaları ilə şəriyyətin buyurduğu İslam deyilsə, yəni hər hansısa bir səbəbdəndir, ya qorxudan, yəndədənsə, yəni onun o İslamı ona heç bir şey fayda verməyəcək. Müəllif bu başlığı gətirir. Və sonra da müəllif dediyinə bir neçə ayə gətirir ki, Allah subhanələ quran kəndə buyurur ki, qalətələ ərabu əmənlə qulləm tu'minu və ləkən qulu əsləmlə. Allah subhanələlə ərablar deyəndə ki, E, biz iman gətirdik. Dedi ki, deyin iman siz hələ iman gətirməmisiniz. Lakin deyir deyin ki, təsdim olmuşuq. Və burada Allah Subhanahu taala e, onlar özlərini möminik, iman gətirmişik sözünü deyir, belə şey deməyin, lakin nə deyin? Çünki deyin ki, İslam olmuşuq. Yəni e, zahirən təsdim olmuşuq. Ona görə ki, çünki imanla İslam ayrı-ayrıdır. Əgər biri gəlibsə, ikisi nə olur? Cəmləşir. Əgər ayrı-ayrı gəlibsə, İslam İslamdır, imanda nədir? İmandır. İslam muayətdir nəyə? Zahiri bədən əməllərinə. Namaz, oruz, həz, zəkad, kəlmi, şadə, dua, zikir, vəliq və s. Amma iman isə batın olan əməllərdir. Eytiqat məsələlər. Ə, qorxu, xov, rəca, sevgi və eləxə və s. Bu da batın olduğuna görə Allah subantılı həmən o bədəvi ərəblərin özlərinə deməsələri demə, de, ki, biz iman etmişik demələrini, dedi elə deməyin, deyin ki, biz hələ təslim olmuşuq, hələ misalman olmuşuq. Və ayənin sonunda deyir ki, hələmdir iman sizin qəlbinizə daxil olmayıb. Çünki insan və bu ayə əqdən də Bu gün ki, bir çox yəni, qiblə əhlini təkvir eləyənlərə açıq-aşkərdə açı açı açı aləyyətdən biridir ki, yəni, insan İslam çərçifəsində ola bilir, amma hələ mümin çərçifəsinə çatmaq edə bilər. Çünki ən yeni çərçifə hansıdır? İslam çərçifəsi. Ondan sonra, İslamdan sonra ən yeni çərçifə hansıdır? Mümin. Ondan sonra ən yeni çərçifə hansıdır? Muhsin. Və buna görə sələfə deyir ki, hər bir müsəlman mümin deyil. Hər bir mümin müsəlmandır, hər bir mümin mühsündür, ancaq hər bir mühsündür, mümindir. Yəni yuxarı dərəcə, hər iki dərəcədir, amma aşağı dərəcə, yuxarı dərəcədir, aidiyyət yoxdur, aidindir. Sonra isə müəllif İmam Buxar Rəxmə deyir ki, Fə idəkən aləl-xəqiqə fəhu və alə qoli cəllə və zikruhu, innə din əndə Allah l-İslam. əgər deyir, İslam, Onda həqiqi İslamsa yəni Allah subhantallığının Quranda və Peyğəmbər s.ə.v.in hədislərində buyurduğu İslamdırsa, ondadır, o da deyir, aşağıdakı ayə mühafiqdir. Həyətən deyir ki, Allah subhantallığının dərgəhində olan din hansıdır? İslam deyir ki, İnnə din indallah İslam, həyətən də Allahın dərgəhində olan din nədir? İslam dini. Və bu ayədə birbaşa olaraq, bu yünkü gündə, yəni, İslamı, yəni, tarilat deyilərəm, nə deyilərəm, bütün dinlər bərabərdir, hər öz dində qalabəsə, bu birbaşa həmən o iddia edənlərə dəlildir ki, İslam dini onların üzərində uca dindir və İslam dini bütün dinləri nəsx elib və o biri xristiyan və yahudinin İslam dinindən sonra dini nə deyil? Səhid deyil. Əgər o, Ə, İslam dini haqqında eşidib iman gətirməyibsə, peyğəmbərsam dediyi kimi, yalnız və yalnız kimdir o? Kafirdir. Aydındır? Ancaq yox bu gün hətta müsəlmanlardan iddia edənlər, yəni özlərini müsəlman deyən şəxslər iddia eləmələri ki, ə, biz tolerantıq, nə bilim, xristiyan da yaşaya bilər, o nasrani də yaşaya bilər, hər öz dini ilə getməlidir, heç kimisini məcbur eləmədi. Bəli, heç kimisini məcbur eləmir. Amma İslam dininin borcu nədir? Onları öz dininə dəhvət eləsən. Aydındır. Düz indi o, o qayda-qanunlar hansı ki, İslam dinonlara dəvət eləyir, sonra onlarla döyüş və yaxası bunlar, yəni İslam dövlətlərinə, yəni xass olan, yəni çünki bunun müqabilində cihad və başqa ə, məsələlər, yəni orta ortaya gəlir. Ancaq həqiqətdə isə, yəni Allah Subhanahu-Alanın dərgahını da qəbul olan din hansı dindi? İslam dini. Və bu bir, bir daha da qeyd etdiyimiz kimi, yəni o kəssək iddia edirlər ki, e, bütün dinlər, səmavi dinlər səhihdir, hər öz dini ilə getməlidir və s. və s. iddia edənlərə qarşı bu və bir kimi bir çox ayə və hədislər onlar nədir? Birbaşa rədddir. Allah Subhanahu taala dərəcəyindən qəbul olan din hansı dindi? İslam dindi. Allah Subhanahu İslamdan başqa heç bir din qəbul etmir. Ancaq o iki qaldı. E, İslama qədər Yahudi və xristiyanlar olanlar, hansı ki öz dinlərində idilər Musa və İsa itaat, iman edib itaət edənlər, onlar bəli, İslama qədər öz dinlərinin e, sahiblərindən, yəni öz dinlərinə itaat edənlərdən salıdırlar. Ancaq İslam gələndən sonra isə onlara avtomatik nə oldu, nəsq oldu, oldu və İslam onlardan ucu olduğunu göstərdi. Və e, eyni zamanda müəllif ayə gətirir ki, Və mən yəbdəyə qeyr fələn yuxbələmin. Kim Allahdan başqa bir dinin dalancaya gedərsə, axtararsa, tapınarsa, o ondan qəbul olmaz. Bu da qeyd etdiyimiz kimi birinci ayənin daha da gücləndirir, daha da mənasını təsdiqləyir və bir daha da sübüt eləyir ki, e, Allahdan başqa, e, əsləflə, İslamdan başqa e, qiyamət günü heç bir din Allah o dini qəbul etməyəcək. Çünki bəziləri deyirlər ki, siz Allahın adından danışırsınız, e, o da nam Allaha inanır, sən də Allah inansın, sən Allahın adına danışsan, xeyr, Allahın adından danışır, biz Allahın Quranı kəmdə dediyini insanlara çatdırırıq ki, bunun mənası budur. Əks halda onlar özləri də öz tərcümə elədir, özləri möhtəbər adamlara tərcümə elədiyi ailərdir, məhz onun mənasını bu cür tərcümə elədirlər, başqa cür, tərcümə eləməyiblər. Yəni, olduğu ki, bu cür tərcümə eləməyiblər. Sonra müəllif e, bu ayələrdən sonra yeni e, hədisə qədəm qoyur və bu hədisdə Səyid min Əl-Vaqqas radiyyələrin hədsi də buyurur ki, Ənə Rasulullah s.ə.və sələm ətə rəhdan və sədun cəlisun Fətərikə Rasulullah s.ə.və sələm rəculan هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إنina راه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدوا لما قال فقلت ما لك عن فلان فوالله إنina راه مؤمنا فقال أو مسلا فسكت قليلا ثُمَّ غَلَبَ نِعْمَ عَلَمٍ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنَّ لَعُوتَ الرَّجُلِ وَغَيْرُ أَحَبِّ إِلَيَّ مَنْهُ خَشِيَتْ أَنْ يَقْبِهِ اللَّهُ فِي النَّارِ سَعْدُ مَوْكَس رَضِيَ PEYGAMBER SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SALLAM'A İnsanlar gəlmişdi və burada rəht sözü 3-dən 10-a qədər insan toplumu və bir az da daha çox ola bilər. Vədir, bir toplum insanlar gəldi və Peyğambər salısa ələm zəkatdan başladı onlara paylamağa verməyə. Vədir, onlardan biri qırağda oturmuş, yəni, o, yəni, e, zəkat almaq istəyənlərdən biri qırağda oturmuşu vədir, və mənim o onlardan daha çox xoşma gəlir. Dedim, ya Resulallah, sən ona niyə vermisən onlar kimi? Ona da verim, mən onu onlardan daha yaxşı görəm, yəni onu mən mümin görəm. Peygamysə, dedi, bəlkə deyil Müslüman, Müslüman kimi və deyir, sakit oldum. Və deyil, sonra de, bir az keçdi və onun haqqında bildiyi məni təəccübləndirdi. Yəni, mən onun tanıdığı məni təəccübləndi və deyil, ya Rasulullah, bəs filan kəsə, niyə vermişsə, mən onu mümin görəm. Peyğambəs ham dedi ki, bəlkə müsəlman kimi görürsən, bəlkə müsəlmandı və deyil, yenə sakitləşdin. Və bunu bir dəxə üçüncə vədə təsdiqlədi. Yəni, deyir, çünki mən onun haqqında bildiyi mənə təəccüblidir və mən deyirəm, öz an deyir, səd, yani deyir ki, vallahi, deyir, mən onu deyir e, mən, o mənə xoşmaq, deyir, vallahi, mənə o mömin görürəm. Və Peyğəməsəm deyir ki, bəlkə müsəlman kimi, sonra Peyğəməsəm deyir ki, ya səd, deyir, mən deyir, hərdən e, mal dövləti başqalarına verirəm, hansı ki, vermədikləri mənim sonlardan onlardan üstündür. Sadəcə ona görə verirəm ki, o verilənlər, e, əgər bu yaxşılara və isə bu verilməyənlər, qoxuram ki, Allah sonra onları üzü-üstə sürüləyib oda atsın. Bu da İmam Buxan Rəvad elədi hədisi. Gəlin görək, indi e, müəllif bu hədisi, yəni e, nə, hədisi nə, necə, e, nə demək bu hədisinə? Valla İmam Buxan Rəhmə bu hədisi iman bölməsində qeyd edib. Və ikinci də e, gəlsək, baxsaq, görsək, görərik ki, e, burada e, Səd radiyallahu ənhu, yəni, e, obri zəkat götürənlər kimi özünü qabağa vermirdi. Yəni, bir, bir, o, bu hədis onu göstərir ki, yəni, zəkat kimin haqqıdır? Kəsiblağın haqqıdır. Və Səd ibn al-Vaqqas da e, varlı müsəlmanlardaydı, yəni, tacidir, varlı müsəlmanlardaydı və onun da məşhur qistası var. Yəni Kəbədə Hicrət e, e, Kəbənin fəthinə gedən ildə xəstələndiyi ilində məşhur qıssası var. Tarix kitablarında bu məşhurdur. Yəni qızlara miras bölmündə bu həccisi e, çox işlənir. Və deyir e, Peyğəmbər sallalləyh deyir paylayırdı, zəkatı paylırdı və e, qırağı da bir nəfər mənim xoşuma gəlirdi. Və bu sahabənin adı da Cəlil ibn Suraq əd-Damari idi. Özü də muhacirlərdən idi. Ancaq yenə də baxma muhacir idi. Muhacirlərindən çoxu kasiblərdaydı indi. Düz e, Said e, ibn Waqqas da muhacir idi, o bəlkə də Ömər də, Osman da ancaq Abdurrahman ibn Auf da ancaq onlar e, o, o bir sahiblərə baxanda ticarətdə, işdə gücləri var idi. Məncə Ömər rədiyallahu xurmalığı var, dəşi bəcəlirdi. Albəkrin ticarəti var idi, Osmanın ticarəti var idi, Abdurrahman ibn Aufun ticarəti var idi. Səədin düz e, Səədin də e, vəziyyəti onlardan aşağı deyildi, imkanı yaxşı idi. Və Səd isə mühacirlərdən idi. Onlar kimi mühacir, yalnız onlar kimi imkansız da, imkansız da öldü. Yəni, imkanları, sədin imkanları, e, cəlibin sədin imkanla, e, imkanları obri sahabilərdən aşağı idi. Yəni, ehtiyyat sahibi idi. Və o e, Peyğamecəm zəkət paliyyəndə bu da zəkət istəyənlər kimi dəyənmiş qırada ki, Peyğamecəm buna da versin. Və sədin avaqqas görür o can atmır qabağa. Yəni, o bir silə kim qabağa can atmır və e, deyir ki, ya Resulallah, bəs ona niyə vermisin? Axın, o mənim xoşuma gələndir. Yəni, Peygamus amma hüccət kim yox. Yəni, deyir, onun, e, çünki başqa qissalarda, hədislərdə göstərir ki, e, Səd ibn Əbü Vaxqas, -Əb -Əb Səcər ibn Səidi yaxşı tanirdi. Onu yaxşı tanirdi, çünki onun artıq imanla bağlı məsələlərin, onun imanlığı, əməlini bilirdi. Xüsusən də idi, hətta bəzi ravahətləyə görə deyir o, Bədir əhlində də iştirak edib, bir çox döyüşlərdə də iştirak edib. Və Peyğambə sağ sələm sədin andiçməyinin qarşısını deməkdə andiçmə. O deyəndə ki, yarası, niyə onu əvvərimiz, axı mən onlardan daha çox xoşuma gəlir. E yani ta bana ta təcrübəli də olur. Çünki onun əməli, imanı mən bilirəm, yaxşı tanıyıram. Onlar isə yaxşı, bilirəm ki, bu onlar kim deyil, bu onlardan üstündür. Və başqa bir rivayətə gəlib ki, Abu Zerr radiusullah, eee, deyir ki, "Ya Rasulullah, sən bu Cəlil ibn Sədin necə görürsən?" "Yaxşı tanıyıram." Deyir, "Bəs onları necə tanıyırsan?" deyir, "Onları da tanıyıram." Həmdən deyir ki, "Vallahi deyir, e, cəlibin ibn Sədin imanı yerlə göy arasından çoxdur." Artıq Peygamber Sələm onun haqqında bilirdi. Və ona görə Peygamber Sələm e, sədimlər vaqqasın andiçməni müqabirə demədi, niyə andiçmə? Sadəcə, dedi ki, üç dəfə təşrarladıqca, Peygamber Sələm dedi ki, bəlkə müsəlmandır, bəlkə müsəlman kimi. Və buradan da alimlər dedi ki, burada Peygamber Sələm iki səbəbə görə deyir, e, onu... Ona e, cəlibin səhədə vermədi. Birinci ona görə ki, o verdiyi insanlığa qəlblərin alırdı onunla İslamı. Çünki bir vaxta gəlib ki, o verdiyiləri insanlar qövmlərinin seyidləri idi. İndi o barədə bir-iki cümlə işləyəcək. Və ikinci səbəb ona görə ki, Peyğəmbər səhələm sədrin olqası deməyə ki, bəlkə mümin deyil, bəlkə müsəlman kimi deyə, niyə görə ki, insanlar bir-birlərinin qəlbi şeylərinə görə bir-birlərini e, təsqiq eləməsinlər. Fulan kəsələsi müminəyələdi, o imanı belə. Yox, çünki iman nədir? Qəlbdə olan məsələdir. Və Peyğəmbər səhələm insanları bir-birlərinin görə, dedi ə, təsqi olunsun. Yəni, zahiri İslamına görə. Ancaq batın əməllər isə kime xaslı? Allah Osmanlı. Bu iki, İbn Həcər Rəhmələ gətirir ki, bu iki səbəb idi ki, məhz Peyğəmbər s.ə.v. bu iki səbəbi görə bu cür səhədin andiçməyinin qarşısında Əslində demək olar ki, Səd andisi niyə Peyğəmbər onu təsdiqləmir? Bax bu iki şeyə görə. Çünki bir rivayətdə gəldiyi kimi, Peyğəmbər (s.ə.s.) ki, onlar qövmlərin şeyitləridir. Mən onların sinəsini, yəni onların qəlbərini islama yönəldirəm, islama alışdırıram, sevindirirəm, yəni islama sevsinlər. Çünki Məkkənin fəthində və ondan əvvəl Huneyn döyüşündə və bir çox döyüşlərdə Peyğəmbər (s.ə.s.) çoxlu qəhrəmanlıqlar əldə O qənimətlər artıq başlayırdı qövümlərin seyidlərinə verməyə. Çünki hamı bilirdi ki, ərəblərdə belə bir adət vardır ki, yəni böyüyü seyidləri hidayət olsa düzəlsə idi, ona çox insanlar e, tabu olur, eşidir, gəlir. Və o deyəndə flankes hidayətə gəlib, dirək o gəlibsi, deməli hər şey normal, düzdür, o, camat da ona baxıb gəlirdi. Və bu baxımdan Peyğambər s.ə.v həmən qövmlərin seyidlərinə verirdi. Hətta onlar, dedi ya Rasulullah, necə Məkkənin fətində Su Sufiyan atası, istəqli Muaviyanın atası Abus Sufiyan və bir çox onun kimi qövmlərin böyləri olanlar gəldilər, qənəmək götürəndə peynəmək onlara çıraqda 100, verdi, 100 qoyun verdi, ya 100-ün də verdi, götürdü, 100-ün də verdi. Və bunlar qoyunların sürüyü aparırlar və bunları görəndə deyir hardan gəlirsə deyir biz elə bir adamın yanına gələk o ümumi ətlə fəqirlilikdən qorxmur. Yəni deyir, nə qədər hissən verir adama. Çünki əslində baxsan bu dünyada nə qədər e, açıq əl açın insan olsa, yəni desən ki, hamısına ver, hamısına verməyəcək. Dici qoy müəyyən qismə özümə qalsın. Ancaq peyğəmbərsəm o qədər əl açır, o qədər səxavətli ki, deyirlər ki, biz elə bir insanın yanına gələk yəni, o fəqirlilikdən qorxmur. Nə qədər hissən verir. Yəni onun həddi yoxdur. Və eyni zamanda e, Peyğəmbər sallalləmin Said ibnə Vaqqasə deməsi ki, e, yəni e, müsəlman kimi deməsi onu göstərir ki, e, insanlar bir-birlərini təskik edə bilməlidirlər. Çünki e, təskikə zahiri əməllə olmalıdır. Ancaq e, qəlbi əməllər isə kimi xassı? Allah Subhanahu Taala-yadır. Və bu da onu göstərir ki, e, Hətta e, qənimətlərin bölüşdürülməsində belə qənimətlər, zəkatlar və başqa-başqa başqa dövlətin bölüşdürülməsi vaxtı hökmən e, insanların, e, imanı zəif olan insanların, islamı zəif olan insanların qəlbini islama almaqdan ötürü, islama sevdirməkdən ötürü onlara zəkatdan vermək olar. Hansı ki, bu, birbaşa tövbə surəsinin 60-ci ayəsində zikr olunan zəkat əhlindən 8-də bir sinifidir. Yəni, Tövbə surəsində, 60-cı ayəsində zəşadın 8 sinifi xatırlanıb və onlardan biri hansıdır? Müallilə Fətif Qulubu, qəliblərinin İslamı alındırmaqla, sevdirməkdən ötürüb. Yəni, gözlən İslamı gəlib zəifdir və yaxud da dəvət edirsən, dəvət edirsən. Görürsən, hələ zəifdir, hələ imanı zəifdir, bəli, onu o zəkatdan vermək olar. Xüsusən də əgər kasıbsə ehtiyacı varsa, hətta İslamı sevsin, İslamı bilsin ki, bəs ə, İslamda ə, kasıbsılığa baxırlar, kasıbsılığı nəzalar və ələx və s. Və Peyğəmbər salsam da sonda Səd İbnə Vəqqasın sözünə bir dənə şey əlavə edir ki, dir, ya Səd, dir, mən ə, Artıq bir insana verirəm, yəni var dövlətdən verirəm, qənimətdən verirəm, zəkatdan verirəm və öbürü verməyədiyim insan bundan nədir? Üstündür. Yəni onun nəyi üstündür? O zahiri əməlləri və zahiri əməllər də qeyd etdiyimiz kimi nədən xəbər verir? Qəlbdən xəbər verir. Çünki e, insanın imanı, e, həqiqi iman olmaz, hətta dilində dediyini, qəlbində etiqad elədiyini bədən üzvlərində göstərməyənə qədər. Və peyğəmbər s.ə.d bildirir ki, yəni mən bir kəsə hədiyyədən verirəm, zəkatdan verirəm və digəri mənim üçün bundan üstündür. Yəni bir gün peyğəmbər s.ə.d qənimətdən e, bölüşdürəndə, zəkatdan bölüşdürəndə və kasıblara başadı, qıraqdan gələnlərə başadı paylamağa. Və Məddinə hələ gördü peyğəmbər s.ə.d bunlara vəmdir. Yəni, ya Rasulullah, biz də döyüşmüşük, biz də cihad eləmişik, bizim də payımız. Peyğəmbər dedi ki, Bə siz istəməyirsiniz ki, hamısı dəbə ilə, qoyunla, atla, var dövlətlə qayısın. Hər üçün başqa edən ki, əbrəxə, siz istəməyirsiniz ki, siz də Peyğəmbər s.ələm də ya Rasulullah istəyirik. Yəni, Peyğəmbər s.ələm hər ənin e, əməlinə, görə, yəni, əməlinə görə insanın ölçüsünü verirdi. Ona qədərin verirdi, qiymətim verirdi, haqqım bilirdi. Ancaq bu kimi yox. Görürsən məsəl üçün e, bu günkincə əksinədir. Görürsən bir qardaş 20 ildə Həccə e, hidayət olub, ağsaq qaldı, amma görürsən qardaş hədcə göndərmək üçün cavan oğlanı göndərir. Düzdür pulu özünündür, mülk özünündür, amma hikmət olmalıdır. Hikmət də ona ibarətdir ki, əgər bir qardaşın İslamı 20 ildisə, artıq ağsaq qaldı, artıq Bu ölümə daha yaxındır, nəyən ki o cavan. Sən əksinə onu göndər, qoy, e, qozalı vaxtında sevinsin, xüsusən də bunun İslamı ondan çoxdur. Dünən İslama gəlib, hədcə göndərir və yaxud ki, e, imkanı olan bir adamdır, özü gedə bilər, başqa bir qardaş onu hədcə göndərir. Düz, heç bir problem yoxdur, mülk, mal sənindir, mülk sənindir. Amma sən istəmərsənmi sənin göndərinin o pula daha çox dua eləyən, daha çox layiqlı adam olsun? Niyə görə? Çünki əgər e, zəkatlar, sədəqələr haqlı haqqına, yəni haqqı olan insana çatanda daha gözəl olur, daha səmərəli, daha faydalı olur. Ancaq yox, qardaşın imkanı var, gedə bilə. Altında 50-60 il maşın sürür, evi, şəhər, işi, işi gücü. Sən onu göndərsən ehtiyacı olan gön. Hansı ki o insan bəlkə bundan sonra pul yısı, pul çatdıra bilməz. Çünki ən azı gələ, əlavə işi olsun, ticarəti olsun. Amma gündəlik maaşına, ən güclü nəfərlərin də olan insanın çox imkanı olmaz, yığsın, yığsın, yığsın ki, bir 5000, 4000 pul üzəsinə hədiyyə gəlsin. Və baxın görün peyğəmbər əsasən üslubu ilə eləməmək Baxır da gəlib ona çıxır. Ancaq gör, Peyğəmbər s. burada insanları əmzahir əməlinə görə qiymətini, fərqini verir. O insan var dövlət lazımdır, o imanı var dövlətlən bəlkəyəcək, götürsün, aparsın, təkin olsun, imanı möhkəmlənsin. Çünki Peyğəmbər s. səlləmsə məhətlə nə deyir? Deyir, qorxuram ki, o vermədiyimi bilirəm ki, imanına, əməlinə bələdəm Amma vermədiyim, hansı ki, insansını verirəm, ona verməsəm or dövləti, qorxuram, o, onu asili aparıb çıxarar və nəticəsində də üzü üstə cəhənnəmə sürüklənərdən olar. Bu gündə həqiqdən də bu cür qısım insanlar var, kimlərin ki, qəlbləri e, dünya malı ilə islah olur, hansı görsən ki, var dövlət var, imana əyaladır. Necə, biz bir dəvə dəhslərin minnə qeyd etmişdik. Abdurrahman bin Səd Rəhəmə təfsir kitabında gözəl düz hədisin məxirəcini gətirməyib, amma rivayət kimi gətirib ki, Allah son deyir ki, mən öz qullarımı xəlq etdim, mən də qullarımın qəlblərini gözəl bilirəm. Deyir, qullarımdan eləsi var ki, var dövlət olanda imanları düzgün olur. Var dövlət olmayanda iman gedir. Deyir, qullarımdan eləsi var ki, Faqirlik onların imanını islah eləyir. Faqirlik onların imanı düzəldir. Əgər onlara var dövlət gəlsə, imanları itəcək. Və deyir, "Qullarımdan eləsi var ki, o xəssəliyi onlar düzgün olurlar, düzgün imanda qalırlar. Sağlam bədən olsalar asiliyyətib imanı itirəcəklər." Və deyir: "Qullarımdan eləsi var ki, diz sağlam bədənlə islah olurlar, imanı olar. Xəssə olanda deyir asilə yol verə." Və həqiqətən də qullar bundan qırağa çıxmır. Görürsən, bir qardaşdır, kasırdır, bütün günü məhçidlədir. Bir damcı var dövlət olan kimi namazlar yaddan çıxdı. baş, -baş qarşı var dövlətə, əksinə. Görürsən, qardaşdır, e, var dövlət sahibidir, bütün günü məhçidlədir. Bir damcı işində ziyan olsun, qardaş yoxa çıxdı, görürsən bir. İşində problem var. Niyə görə? Peyğəmbəl s.ə.q. Allah s.ə.q. dediyi kimi, Peyğəmbəl s.ə.q. həstə dediyi kimi və elə də bu cür. Xəstə insan, sağlam insan. Görsən, insan sağlamdır, qəşən gözələk, gecə namazı və başqa-başqa başqa ibadətlər. Görürsən, bir damcı qripləyir, heç sünnət orucunu tutmur. Nəyi gecən? Sünnət orucunu tutmur ki, qripəmini olub, bir damcı buruna axır. Hələ başqa şey olmayıb və əksinə. Görürsən, insan xəstədir, Allah'a daha çox yaxındır, namazdır. Görürsən, bir damı sağlamlaşır, getdiznə eləməyə, başqa-başqa günahlara işlətməyə. Və eləcə də bu cür. Və ona görə peyğəmbər sallalləyhə baxın, o hətta o zəkatın, qənimətin başqa-başqa vəldövlətin bölünməsində hikmətə baxın ki, peyğəmbər sallalləyhə vəsəlləm hansı insan nə ilə islah olursa, onu o cür islah eləyir. kimi, Birinə deyir, Allah yolunda cihad yaxşıdır, birinə deyir, valideynə itaat, birinə deyir, valideynə vaxtdan qılınan və, namaz verək və s. Hər insanda nə çatışmır, onda o üstünlüyü vermək lazımdır. Bunda bugün zahirə əməllər yoxdur, boş verə cihaddan danışaq, nəyinə lazımdır o Bu da meçidə gedmir bu adam. Namaz, gündəli namazını qılmır, 5-5-5-5-1-3-1-dən Beş, birdən, birdən qılır. Aydınca, bu hansı küfürdən, hansı təğuddan, hansı iman danışacaq? Baxsan, görsən, hətt dövzlərinə bir-kidən qayda da çıxardı bar ki, e, e, bəs tağut dövlətində, küfür dövlətində cüməyə getmək olmaz. Niyə görə? Çünki o, nədə donadı imətçilin imamı tağutun e, əmirlərindən, tağutun dediyini eləyir. Əgər, əgər o tağut deyibsə ki, namaz qılsınlar, imam deyir namaz qılın, o nə problem var ki, Allah subhanta deyir, Peyğəməsəm deyir. Yəni özlərindən hansı dəlillə, hansı qanuna uyğun olar özlərinə bu faydalar çıxardılar, onu yəni bir Allah bilir. Və baxın görün, burada da Peyğəmbər sallalləm, yəni Sədiyyənin vacibəsə bildirir ki, yəni mən e, verdiyim, vermədiyim insan bəllidir. Ancaq vermədiyim insan, qorxuram ki, o onun ucbatından, asili ucbatından, yəni o kəsibli uzbanın asiliyi çönər və o üzü istə sürüşlənib cəhnnəmə düşənlərdən olar. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.